Urberria urgoiena, urteberri egunona. Egun hauetako pozitiboen eta kasu kontaktuen uainak ugana helduaintzin, bestehen dako agiantzen eta norbere asmo honen tenorea izan oidagara jau. Agiantzek bihotzetik gina kara itxureak eriazko itzak izan, badute ispiritu kolektibo bat. Aldiz, asmoonak beste izuzentzeko nekezia frango izan oidugu. Besteekin ongi egoteko gure buruarekin ongi egon behar dugu, mindfulness, crossfit eta guzi hori. Covidak eragindako lehen konfinamendu urgun hartan, iraganeko bizitzera itzultzeko desioa izan oid ginoen. Ez takit gaur egun, omikronen agerpen bete Ez zutek bizi intzidentzia tasa sa apalagoko momentu baten mentura tristean. Don't Look Up iratzak gailu edo akuilu funtzioa beteko duen filma omen da. Ahatik, lahialdi klimatikoa hemen da. Seira beteren buruan erohtzeko den meteorito hura ez bezala. Netflixetik heldu zaigu... Itxura denez, Masa edabidean kritika. Badu ironiatik eta badu paradosatik. Ikusentzunezko plataforman gehien ikusitako filmen artean dagoen hau ere, distopia da. Distopia utxa. Pobrehen bizitzei garantziak endu eta hilara biziko lehiakortasuna sustatzen duen Squid Games bezala afuntxean. Gaur egun serieek ezti gute ate jokatugun geroa heltzeko emilarik pizten. No future lemas katzailea gorputzen zuten garei bateko punkek. Millenialek edo zeta beraunaldiak behitz gerorik esaduantsietate iturri. Nok kebatzi die gungo gastei biha ubea izeiten aldera amesteko geitasuna. Gure egiak eta gure izkuntza komunitateak geroaren nostalgiaren pindahari eldu behar dio. Neok ezpaita bohokatzen galduzat ematen duen kausa baten alde. Munduaren bukaera intzin ikusten aldugun untan, sistemaren bukaera posibledera sinetx dezagun. Aukten ere, agiantza teorikoak diraeneak. Asmonekin... Praktikarai da man berrikoak.